Поводимось так, ніби завжди так і буде за будь-яких обставин та умов, ніби ніколи нічого не втратимо, але втрачаємо. І Ірина втратила і була упевнена, що тільки через власну пихатість і гордості, зверхність і дурість, а коли доля вирішила через кілька років закріпити пройдений матеріал і перевірити, чого навчилася нездібна учениця, і знову допомогла зустріч з рідною душею. Ірина наступила на ті самі граблі і знову залишилась сама. Тепер уже без чоловіка, без Андрія. Дивна річ, в своїх спогадах вона забула, що обидва кохані були далекими від ідеалу і винила тільки себе. Розлучившись з Андрієм, думала, от і добре, новий етап, життя починається. А вийшло так, що попереду чекало на неї багато кохання, але не взаємного без зустрічного потоку. У неї закохувалися сильно і надовго. Вона захоплювалася на кілька тижнів. Як тільки стосунки сягали апогею, тобто ліжка, у неї неминуче починався спад. А у чоловіка, який був поруч, навпаки. Коли дисгармонія ставала відчутною, починалися безкінечні розмови розбірки, страждання, мовчання в слухаку, і усе це більше і більше починало дратувати. «Ви ще не йдете додому?» Запитання повернуло Ірину до реальності. Новенька власна трималася з Іриною за пані брата. Це простежувалося не так у словах, як в інтонації, у тому, наскільки близько майже в притул, наближалася вона при розмові, аж очі сходилися на перенісці. Ірині ця манера спілкуватися була неприємною, саме тому вона не спішила переходити з дівчиною на «ти». «А зараз іду, Мушу дещо закінчити», – відповіла вона. «Добре, що ви затрималися, власто. хотіла вам дещо підказати. Не варто одягати разом речі білого кольору та кольору сірого полотна, як на вас сьогодні. Власта розгублено дивилася на шефиню. Вони сумісні лише у випадку, коли присутні поруч ще бодай один чи два відтінки цих кольорів. Інакше білий виглядає випадково, а сіробежовий брудним. От подивіться». Ірина витягнула з плетеного кошика із зірцями тканин кілька світлих клаптиків, приклала їх до плеча власти. Бачите, коли до білого приєднується колір паленої кістки або пісочний, або колір полину, тоді й не біле не полотно стає доречним у цьому ряді. Ну, справді так, Власти погодилася, але ніби лише для того, аби зробити шифині приємне. Не ображайтеся, власто. «Ми працюємо з клієнтами. Мусимо виглядати відповідно», – голос Ірини пом'якшив. «У тому сенсі, що смак має бути в усьому. Навіть у найпростішому робочому варіанті одягу. То що, додому?» «Вийдіть, а я ще на годинку роботу маю». Подруга попросила дещо для неї зробити. «Давайте допоможу». «Ні-ні, не треба, дякую. До завтра». Ірина відчувала, що і зауваження дівчині не сподобалися, і відмова шифині була не до душі, а Ірині хотілося, аби вона швидше пішла невже через таку дурницю, як невдале поєднання кольорів у водязі хтось інший ніби і робить багато що неправильно, але, власне, це чомусь і подобається. А тут людина демонструє свою прихильність і готовність бути корисною, а тебе поступово накриває невипадкове роздратування. І голос не такий, і інтонація, і погляд, і бажаєш, аби людина швидше дала тобі спокій. Робота над топом Луїзи тривала більше, ніж годину. Півтора десятка літер, кома, знак оклику, і квітка для аплікації. Усі складові Луїза сама вирізала із тканини. Ірині залишилося перетворити ці заголовки на надпис. Вона двічі переставляла компоненти – аж поки усе не вишукалося в бездоганні два рядки на топіку, які вона й закріпила за допомогою вишивальної машинки. Удома голосно грала музика. Сонька відпочивала. Ірина, заледве переступивши поріг, познімала обручки, кульчики, зав'язала коротенький хвостник на потилиці. Без цього ритуалу вона не відчувала, що вже вдома. Перша справа – зняти прикраси, забрати волосся – і у ванну змивати з себе всі проблеми дня».